sig en new stone jewel gift to potion gifts memorials can only dream of possessing a grand det must be to be chosen Du lytter til Aarhus Studenterradio med Harry Podcast i dag andet kapitel glasruden der forsvandt. Mit navn er Amalie Dahlop Hermansen og med mig har jeg Nana Billkornelsen. Ja. Og, øh, vi har glædet os til at gennemgå det her kapitel med dig. Det kan være en anden, du vil starte med at lave et resumé. Selvfølgelig. Æm, som sagt, så hedder kapitlet Glasrøden, der forsvandt. Og det, det foregår så ti år senere end kapitel nummer et, altså i 1991. Æm, vi møder familien Dursley øh, og Harry på øh, Dudleys fødselsdag. Den her lille skumfidus vi du, som mødte i, i første kapitel. Æm, og ja, han skal så ud og have sin fødselsdag sammen med sin familie. Vi møder også Harry, som bor i øh, et pulterrum nede under trappen, øhm, og han er tydeligvis ikke i særlig øh, god stand, hvis man kan sige det sådan, han er lille og blege, og, og, og han har det ikke så godt ved den her familie. Men han kommer så med, med dem i Zoologisk Have, fordi at øh, hende, der normalt passer Harry, hun øh, har brækket bener. Fru fik hedder hun. Øhm, så de tager i Solos øh, hele familien, efter at Harry er blevet advaret om, at han våger bare at gøre noget mærkeligt. Mærkelige ting sker tit omkring Harry. Mm. <laughs> Uden han <laughs> oh. helt ved, hvorfor. Lige præcis. <laughs> og det resulterer så i, at han øh, i afdeling møder en stor boa, som han ender med at stå snakke med, virker det som om. Øh, så forsvinder glasset, der sker en masse ting, og, øh, og familiendørsel bliver så suger på ham. Øhm, og det er sådan set for ja. to. Det var et godt resumen, Anna. Jeg synes, du fik færdig meget. Øhm, næste punkt, karaktererne. Lige præcis. Skal vi starte med at snakke om Harry? Ja, det synes jeg. Ja. Jeg vil sige, da jeg læste her kapitel, der fik jeg så ondt af Harry. Jeg synes simpelthen, åh, hvor jeg følte med ham. Han bliver bare, am, hvad han ikke bliver udsat for. Man hører både om, hvordan han bliver mobbet af sin fætter Dudley, men også, hvordan han bliver mobbet af Petunia og Venner. Den måde, de behandler ham på, det er jo børnemishandling. Ja, jeg vil også heller næsten sige, at det grænser til børnemishandling mere, end det grænser til, til mobbning. Det er virkelig, ja, det er ja. virkelig absurd. Ja. Øhm. Ja, jeg trækker lidt det tilbage, jeg sagde i sidste afsnit om, at, at i det mindste at de er de en kærlig familie, fordi øh, for satan forbehandler de bare den her dreng dårligt. Ja. Man glemmer lidt, at det øh, altså når man læser som barn, så er man sådan, åh nej, han sidder i et pulterrum, og der er æderkopper, nej, hvor ulækkert og sådan noget. Men, men det er bare også, der er så meget mere, end bare det, at han bor i et rum. Han får ikke noget mad, hvis han er slem i gåseøjne, øhm, og han bliver verbalt afstraffet og råbt af, og... Mm. Øhm. Jeg synes faktisk næsten det værste, som du siger, det er det der ignoreret. At Harry, han nævner, at, at de nogle gange så snakker de snakker om ham uden at lægge mærke til, at han overhovedet er i rummet. Eller i hvert fald ja. ligeglad med, han er lige ved siden af. Så de snakker ligesom om ham i tredje person. Ja, det er virkelig, virkelig groft. Og omtaler ham drengen, i stedet for at kalde ham Harry. Ja, eller den skidte knægt. <laughs> ja, Amen, det er, ej, hvor er de bare onde ved ham. Det er virkelig, åh, oh, man får lyst til at melde dem til en eller anden... Ja. til kommunen. Det gør man virkelig. Man, ja. man får det helt dårligt i. Men jeg tænker, vi lige vi lige skal gennemgå først, hvordan han egentlig bliver beskrevet i bogen. Ja, jeg kan godt. Æm, han er 10 år gammel på det tidspunkt. Han er en måned øh, yngre end sin fætter Dot. Jeg har altid troet, de to var sådan, at Dottel var et år ældre. Ja. Men, men han er åbenbart kun en måned ældre. Mm. Han har et smalt ansigt, sort hår og strålende grønne øjne. Mm. Og vi ved jo selvfølgelig godt, at det er Lillys øjne. Ja. Det er noget, der han bliver kommenteret på Næsten lige så meget som hans arv, ikke? Jo, faktisk de øjne. næsten mere ikke? Ja. Det er ret sjovt øhm, Så får vi at vide, at han er lille af vækst øh, Fordi han bor i det der pulterrum måske øh, Siger bogen i hvert fald Det godt kunne være en årsag Jeg tror, det er Harrys egen idé om, hvorfor han er så lille Han prøver sådan at finde en rationel forklaring på Hvorfor er jeg så lille? Og sammenlignet med ah, og så det tænker det han, Nå, men Jeg bor jo også på meget mindre plads <laughs> så der er ikke lige så meget plads at gro på jeg, ved ikke. Jeg, jeg synes, jeg læste lidt som om, det var ja. hans egen forklaring Yeah. Det kan godt være, der er noget med det. Altså, jeg tror også, at den der med, at han ikke får særlig meget d generelt, fordi yeah. han sidder i det der pult rum. <laughs> øhm, men, men ja, jeg, ja. Han, er, han er en lille bitte knøs. Men der er selvfølgelig også stor forskel i, hvordan 10-årige ser ud, kan man, kan man sige. ikke. Så ja. har han de her runde briller. Mm. Han har knoklet knæ, som han selv noterer, hvilket også er en mærkelig ting at kommentere på sit eget udseende. Men det synes han, han har. Øhm, og det eneste, han kan lide ved sit udseende, det er et tyndt ar i panden i fasong af et lyn. Mm. Selvfølgelig. Yeah. Øhm. Ja, selvfølgelig, men alligevel, det, undre, det var faktisk noget, jeg sad og filosoferede lidt over. Ja. At, at det er det eneste, han kan lide ved sig selv. Fordi det er lidt ironisk, ikke? Det er lidt ironisk, fordi det, det er det eneste, det, vi ved som læser, at det er det kom, fordi at Voldemort prøvede på at slå ham ihjel. Ja. Og det er sjovt, at det eneste, han kan lide ved sig selv, det er noget, der minder om det. Ja. Han ved selvfølgelig ikke på nuværende tidspunkt, at det er derfor, han har fået det. Han tror, det, jo, det er noget, der er sket på det tidspunkt, hvor hans forældre døde i bilulykken. Det er rigtigt, det er samtidig, at hans forældre døde, men det er jo ikke rigtigt, det i en bilulykke. Så ja, for det første minder det ham om hans forældres død, og der, senere finder vi så det ud også at det øh, minder ham om dengang, han næsten pludselig slået ihjel. Altså, det er bare sjovt, at det lige er noget, han så elsker. Ja, han synes nok, det gør ham særlig, og det gør det jo også. Han er jo the chosen one på grund af arvet. Det er faktisk sjovt når vi sidder og snakker om det, fordi jeg, jeg slog det også op. Hvorfor? Det ligner netop bare et lyn, fordi jeg, jeg synes, det var en mærkelig ting generelt. Jeg ved godt, det er fantasy, det her. Nå, men altså formet på tænker du? Ja, ja, ja, altså fordi hun kunne jo have valgt alle symboler. Ja, et Hvorfor? hjerte. <laughs> et hjerte? Ja, ja nej, nej, det havde været, været lidt corny. Ja, det havde, det havde været lidt skidt. Men ja. altså, det, det er bare sjovt, at det skal være et lyn, fordi det bliver sådan tilpas realistisk. Og så, ja, det viser også, at der er noget, der er slået ned, men det er sådan, det, det optræder ikke andre steder overhovedet. I serien ud over, øh, hvad, hvad det nu, hedder, det gyldne Nej, hvad det nu, den hedder, den der lille quidditch ball? Det der, den jo, der bold? Ja, det, det, det, det gyldne lyn. lyn. Ja, okay, ja. Det, det, det er den eneste anden ting, som noget at gøre med lyn i hele den her serie Hans ar, og så den der, det gyldne lyn. Mm. Og det, det, det tænkte jeg bare sådan lidt. Er det fordi, det er den nemmeste, hun har været, det skulle være lyn? Eller er der noget symbolik i det? Jeg synes bare, altså, jeg, jeg undrer mig over det. Ja. Øhm, og så slog jeg også op inde på nettet øhm, i forhold til hvad det skulle være kommet i, og der var nogle forskellige forklaringer. Den ene sagde, at årsagen til, at den var formet som lyn, det var fordi, at, øhm, at øh, besværelsen, når du laver, den bevægelse, du laver, når du laver besværgelsen, skulle være have form af et lyn. No. Så altså sådan håndbevægelse. Ja, ja, ja. Altså når Voldemort svinger altså, lige præcis, ja, okay. lige Det Lige Det var der en, der sagde. Ja. Og så var der en anden, der sagde, at det var det sted, hvor sjælen gik ind i, i ham, så den har brudt huden. Ah, ja, det, ja sp igen spoiler alert. Ja, Jamen, det, her, det her show eller det, det her podcast kommer til at spoile alt ja. om Harry Potter, så hvis man ikke har læst bøgerne, ja. så så er det vist ikke lige hele <laughs> podcasten for dig. Ej. <laughs> I hvert fald. Nej, men det er begge dele, del synes jeg ja. giver enorm god mening. Jamen det synes jeg også, men jeg synes, altså, alle de andre hukrukker, de har jo ikke nogen mærker efter at have blevet besværet, Ej. så det kan være fordi det er fordi det ikke var meningen. Mm. Han har jo ikke han har jo ikke gjort det med vilde, kan man sige. Nej. Men, men det var lige fun fact ja, ja, om arvet. Ja, ja, det synes, ja, det er jo sådan noget her, jeg synes er rigtig interessant. Ikke? <tryk> <tryk> Og det gør du som lytter forhåbentlig også. <tryk> <tryk> ja. <tryk> Nej, men, øhm, ja, noget andet ved, ved Harry, øhm, udover øh, det her med arvet, det er også... Noget, eller nu har vi snakket om hans udseende, noget andet, det er nogle af de karaktertræk, han har, ja. som jeg også synes er lidt interessant at komme ind på i det her kapitel. Øhm, for det første, så, øh, så holder han sig på afstand af de andre ude i have. Det ved ja. jeg mærke i. Og det er jo den her øh, iboende, han har sådan iboende fornemmelse af, at jeg er ikke velkommen. Jeg, der, de vil ikke vide af mig. Og, mm. og jeg, det hele det vil være bedst, hvis jeg bare holder mig på afstand. Altså det, det er så sine for hans måde at i det hele taget måske også den måde, han senere kommer til at gå ind i troldmandsverden på. Men han har sådan en formodning om, at de andre kan nok ikke lide mig. Jeg vil sige, at i det her tilfælde er det nok også berettiget. Det er det. Her er det berettiget. Men det er bare utroligt. at det, altså det er bare noget, han har fået inkorporeret så dybt i ham i går. Ja. Det, det bliver et karaktertræk ved ham, som han får det svært med. Det er jo igen noget af det her med, at han har svært ved at tro på, for eksempel, at Hermione og Ron vil, vil følge ham i alting, fordi ja. han er vant til, at han skal holde sig på afstand af andre mennesker. Ja, det er så selvom han ved, at der er nogen, der elsker ham, så er det stadigvæk svært for ham at stole på andre, og det giver jo rigtig god mening ud fra den opvækst, han har fået, finder vi ud af. Ja. Altså, det er faktisk en sjovt du siger for de har også en overvejelse øhm, i, i forhold til det, hvor at han får at vide, at uh, fru Fik, som vi senere finder ud af, er en fuser, mm -hmm. altså en, en født heks, som så ikke har nogen magiske evner, ja. øhm, at hun har brækket benet, fordi at, at hun falder over i sin katte, eller er det første senere, hun gør det? Øh, det? Nej, hun er blevet købt noget af ikke... Hun har brækket vinder. Det er lige ja. meget <laughs> <laughs> um... Og så bliver han mega glad Fordi han tænker, yes Jeg har huset for mig selv Jeg kan se tv Det kan da være, at jeg kan gå op og prøve Dudleys nye computer Og man er sådan Wow, du er bare så glad for At der ikke er nogen andre, der kan genere dig Altså andre mm -hmm. mennesker betyder Ubehagelige situationer Ja, det er så sørgeligt det er virkelig trist. Ja. Det er virkelig synd for ham. Det er det godt nok, og det er enormt sigende. Og jeg må sige, at jeg fandt ud af senere i børnene, at fru Fik faktisk i virkeligheden godt kunne lide Harry, og at hun så har gjort det til et helvede at være derover, Hvor han er sådan, jamen hvis du godt kunne lide mig, hvorfor gjorde du det ikke sjovt? Eller hvorfor gjorde du så ikke, at det var et fristed for mm -hmm. mig? Hvor hun siger, jamen tror du, at din onkel og tante ville have ladt dig komme herover, hvis du vidste, du havde haft det godt her? Og jeg tænkte bare, åh gud, altså ja, ja, det, det er rigtigt. godt nok... Men jeg synes, også helt ærligt, at han overdriver. Altså, hvad er, det, hvad er det kritikpunkterne er ved at være Det er kedeligt. Det er, rigtigt. det er kedeligt. Hun har en masse katte, og der, er, der lugter af kål. Det er det. Altså, ja. det, det er det eneste. Han gider bare ikke sidde og snakke med en gammel dame. Det er sådan set det. Nej, altså, måske er det i virkeligheden ikke så slemt, som vi hører, cool det er I, hørte, ja, i det her kapitel. Nej. <coughs> Nej, det tror jeg virkelig ikke, der. er. Øhm, ja. Kunne vi tage som det, det næste? Ja. Det er som han et udtryk for isolationstatur at han bliver holdt nede i det her lille bitte pulterum, fuldstændig pulterkammer eller hvad vi skal kalde det. I bogen hedder det pulterrum. Ja, det lyder så dumt. Eller skal vi ikke sige pulterkammer, det lyder jo, det bedre. Det ja. kan jeg også bedre. Jeg har altid synes, jeg har altid læste som om det hedder pulterkammer. Mm. Og så genlæste så som han tænker. ej, Nej, nej, nej. Det lyder mærkeligt. Ja. <laughs> øhm, men jo, det, det er totalt absurd. Jeg gad at vide, hvor stort det der lille rum må være. Er det sådan noget, måske 6 mm. kvadratmeter? Eller sådan det er noget. ikke meget. Det er sådan en lille bitte isolationsfængsel celle, fornemmer man. Ja, der, der er plads til en seng. Ja. Måske i Ja, Jeg tror altså, ikke, han har øh, nogen bøger. Nej. Jamen, det har, hvor skulle han også have fået dem fra, tænker jeg. Jeg ja. tror ikke, det er noget, at hans tante og onkel gider. Han får jo ikke rigtig nogen gaver, fornemmer man. Nej. Så. Ja. Øhm. <laughs> yeah. Aflagt tøj. Aflagt tøj, det er det eneste, han, han får. Og, ja. ja, det er rigtigt. Men altså, man kan sige, at i filmen har de jo prøvet at vise, hvad lille det her kommer er. Og der er der mm. også kun seng og sådan nogle små hylder, hvor han har de der ja, det er rigtigt på. Æderkopper. Ja, og så er der nogle æderkopper nede fra loftet. Jeg synes egentlig, at filmens øh, fremstilling. fremstilling er meget af det, jeg har haft i mit hoved også. Ja, det, det synes jeg egentlig også passer fint. Det er jo sådan et lille lille rum med, med et skævt loft, fordi der følger trappen. Ikke? Øh, men det må godt nok være mørkt. Ej, hvor må der være mørkt, at sidde derinde. derinde. Ja. Og så også det der med, at han tit bliver smidt derind for, som straf. Og så uden at få mad. Det er virkelig... Altså, det er grove løjer. Det er det. Det, det, det, det synes man... Det er man, ikke for særligt sjældent. Det er lidt grund... Ej, nu ved jeg ikke, hvordan det er at være på grundt, at han måske Nej, det har jeg jo heldigvis ikke prøvet. Nej, men jeg, jeg føler lidt, at, at det, er, det er sådan noget, man gør... Øh, ikke, det gør man ikke mod børn. Nej, det, det tror, ikke gør faktisk, man, man bestemt ikke mod børn. Efterhånden. Ja. Øhm, men så havde han en anden overvejelse mm. i forhold til pulterkammeret. Mm. For hvor længe har han været derinde? Altså, vi ved, at han er 10, og han bliver lige om lidt 11. Han bliver 11 om en måned. Men hvornår begyndte de at putte ham derind? Fordi de har jo haft ham som et årig Ja. Altså, man, det, ja, det skal i hjertet at forestille sig, at de har puttet sådan en lille to-årig derind. Forhåbentlig ikke. Nej, det har de da forhåbentlig ikke gjort. Altså, men... Men det er jo noget af det, vi aldrig rigtig får at vide, hvad der egentlig er foregået, da han var helt lille. Ja, lige Før han sådan kunne, kunne snakke, sig, snakke, eller være bevidst omkring sig selv. Altså, da han, ja. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at de har haft ham inde i det samme, hvad kalder man det, barneværelse som Dotly. Jeg tror, de holdt ham langt væk fra Dotly, også som baby. Mm. Fordi de har, de, han skulle ikke influere deres skuldklum på nogen som helst måde. Så, så de må have placeret ham et andet sted, hvor han kunne være mindst muligt besværlig. Han har nok ikke fået særlig meget fysisk kontakt. Der har nok ikke været særlig mange, der har snakket til ham. Det er utrolig, utroligt, han egentlig er blevet så intellektuel. Altså i gåseøjne, han er jo ikke lige så klog som Hermione, det ved vi godt. Men så intellektuel, som han nu alligevel er. Han, han har alligevel ret mm. meget personlighed, han er ret sassy. Yeah. Han, han har nogle, øh, nogle virkelig sjove kommentarer i det her Øh, I det her kapitel, <laughs> som jeg også har noteret Ja, det må man lige have ja, fordi jeg, kunne, jeg kunne bare ikke lade være, men det er vigtigt Men det, det er rigtigt, det er, det, er, det er faktisk imponerende I forhold til hvor lidt stimul Eller hvor stimulans stimulans. Var det? stimulans han har fået i løbet af hans barndom Hvor klog han bliver Ja, det er faktisk vildt At han får en rigtig personlighed og bliver sådan ja. et menneske ja. Det er sådan noget, der gør ind til en seriemorder øh, Jeg bliver lukket ind i sådan en lille rum Og ikke bliver snakket med Eller det, det er. Det ved jeg ikke. Men <laughs> jo, og nu, nu kører jeg måske lidt ud af en tangent, ikke? men det er jo også noget af det, der gør, at vi senere føler at det der slægtskab mellem ham og Voldemort, fordi Voldemort har også haft en forfærdelig barndom værrelig ja. senere, og har og heller ikke haft voksne omkring, som, som har brudt sig om ham, eller øh, haft andre børn, som han har kunnet med. Det er rigtigt, men man kan sige på en, på en, det er på en anden måde, fordi Voldemort har jo alt de andre børn. Ja, det er rigtigt. Altså, han har aldrig han har følt sig bedre end dem, mm. fordi han vidste, at han var noget særligt. Og det er han jo også helt sikkert, fordi han var en troldmand, og de børn, som han gik sammen med, var moklere. Men, men de har en anden. Harry vil gerne have venner. Mm. Folk vil bare ikke være venner med ham, fordi de ved, at så bliver det ligesom skydskive for, for bande, ikke. bande. Mm. Ja, det er rigtigt. Så måske var det lidt øh, over <laughs> der, der, meget. Men der er, er noget der, der, er er noget der, er, der synes jeg. sikkert. Jeg synes også, du har ret i det. Ja. Men det de fortæller også om, at der er rigtig mange ting, hvor de to karakterer minder meget om hinanden. Men der er også mange steder, hvor de øh, afviger. Altså, de er ikke ens mm. på alle punkter, og Gud skal lov for det, for ellers ville Harry jo have blevet den nye Voldemort. Ja. Um, ja. Lad mig se. Um. Eller... Så kan vi gå... Du havde nogle citater, du gerne vil nævne. Mm, ja, det var i forhold til den her måde, som øhm, familien Dursley behandler ham på, som vi nævnte som noget af det første. Ja. Øhm, blandt andet det her med, at de omtaler ham, som om han ikke er der. Hvilket jeg synes var, var veldig groft. Blandt andet i forhold til, at, øhm, at han skal passes af Tante March i stedet for fru Fik, fordi hun jo har brækket benet. Så siger Betunia: sikke dog en tåbelig tanke. Hun kan jo ikke fordrage drengen. Og så da Dotly så begynder at sidde og græde over, at han måske skal med, så siger Petunia så også, mor vil ikke lade den grimme knægt ødelægge din fødselsdag. Mm. Og er bare sådan, ej, han står lige ved siden af. Yeah. Please. Altså, så sig det dog, når han er der, eller eller hvad ved jeg? Ja, du kan jeg ikke det er det, det var så unødvendigt. Fuldstændig. Altså, det, det, jeg vil næsten sige, at, at det, det går så vidt som til sådan, at manipulere ham til at, at hade sig selv. Der altså, de sådan ham, en gaslighter, de lyver for ham og de manipulerer ham og de isolerer ham, hvis man han er slem, slem mm. i godson igen, for han gør jo ikke noget ondt. Det er jo ikke hans skyld at han kommer ud i problemer. Mm. Det er virkelig, altså det er virkelig voldsom mishandling af mm. den her lille dreng. Nu det er det helt sikkert. Og, og nu vil jeg ikke nu skal det her ikke lyse om jeg retfærdiggør gør dem. Jeg vil bare pointere, at, at det her det kapitel er fortalt ud fra Harrys synsvinkel. Det er rigtigt. Så nogen af de Øh, ting, han oplever, at har måske i virkeligheden ikke været så voldsom. Altså han har... Det, jeg underkender ikke, at det har været hans oplevelse, at det har været på den her måde. Men en ting er, hvad, hvad han har oplevet, en anden ting er, om det reelt også har været så voldsomt. Altså, jeg synes virkelig, det er fordi, jeg tænker, at det her det er så ekstremt. Amen, det er og jeg ved godt, at der sker børnemishandling og sådan noget, men det er bare voldsomt. Det er rigtigt, det er rigtigt. Det... I forhold til, at man skulle tro, at der alligevel er... Fru Fik holder jo for eksempel øje med dem, ikke? Jo. Og hun rapporterer hele tiden til dobbeltår. Der er nogen omkring ham, som holder øje med, hvad foregår der derhjemme. Ja, det er rigtigt. Så Ej. hvis det var reelt børnemishandling, så tror jeg, at der var nogen, der havde brudt ind. Altså han er 10, ja. så du har ret i, at han nok ikke er den mest troværdige fortæller, helt sikkert. Ja. og nu er det virkelig ikke for at underkende Nej, hans følelse af det her, fordi han har jo 100% ret til at, mm. at have det på den her måde, og jeg tror, der også er noget om det. Altså. Det er også værd at tage med, altså, fordi selvfølgelig skal man læse teksten for det, den er, mm. og så, så, så læse det som om, at, at det er rigtigt. Men det er også sandt, han er ikke særlig gammel på det her tidspunkt, og han kan virkelig ikke lide dem, og de kan virkelig ikke lide ham. Så det kan godt være, at han kører tingene øhm, ud i en spids i forhold til hvordan det måske reelt er. Men, men mm. jeg tror på, at han bor i det der Pool Det der tror tarmer. jeg også på. Der er nogle fakta, som er helt sikre. Altså, ja. Og også, når han citerer, hvad de siger, er det jo højst sandsynligt også det, de har sagt. Ja. Spørgsmålet er bare, om, om han, ja, om han øh, misforstår nogle af de ting, der sker ja, det kan godt omkring være. ham. Det kan godt være. Øhm, for eksempel så siger han det der med, at øh, grunden til får en is i kæve, det er, fordi, at de ikke når at skubbe ham væk. Det ved vi jo relativt ikke. Nej, det, kan det har jo rigtigt. godt været, at de havde tænkt, at de ville købe en is Så købte de så bare den dårligste is til ham. Men jo, han får en is. han får en is. Det er ja. rigtigt. Og jeg, men jeg vil dog til gengæld godt købe den der med, at dørtelig slår ham. Mm -hmm. Fordi børn er sygt onde. Ja. Altså i hvert fald ja. i den alder. Og hvis de så bliver, øhm, bliver, hvad kalder man det, vokser op med sådan en, øhm, en idé om, det er okay at være aggressiv over andre og slå dem, og så får man ligesom sin vilje. Hvis, hvis du får den attitude fra, at du helt lille, så bliver du også sådan som menneske. Altså, ja. så, Jamen, jeg tror også helt sikker på, ja. at han er efter ham. Med onkel Vernon som far... Ja. <laughs> <Med> <laughs> <verneren>. ja, onkel Vernon. <laughs> med <Ja. laughs> med Vernon som far, altså, så undrer det mig ikke, at han går og slår på ham hele tiden. Det er jo faktisk som mm. sagt også utroligt. Han på et eller andet tidspunkt tænker, Gud, jeg skulle ikke have opført mig sådan over for mine fætter. Ja, og nogle forældre, der heller ikke sætter grænser. Ja. Øh, nu, han slår jo også hans mor, for vi har hørt i kapitel 1, eller hun, han sparker hende eller et eller andet, ja. sådan, fordi han ikke må få slik. Øh, og det siger jo også noget om, at de virkelig ikke er gode til at sætte grænser, når han tror, han bare må sparke sin mor. Ja. Så det, hvor skulle han også lære fra, at det ikke er sådan, man er? Lige præcis. Jeg tror faktisk også, at uh, Vernon på et tidspunkt siger, at oh, han er sådan en lille bandit, ja. når han sidder <laughs> og slår eller råber. Eller sådan. Tror, det er det i forhold til gaverne, måske? Han, han siger, jeg vil have flere gaver end 37. Og så, uh, så siger jo onkel at ja, du skal bare stå ved din ret, min ja. søn. Det er han sådan en frisk ung fyr. Men er sådan, nej, det har han virkelig ikke. Ja, han med, at han ved, hvad han har ret til. Lige sådan, præcis. Som om det er bare helt okay at være så utaknemmelig. Ja. Og så endda over for dem. Men de, de ser det ikke. Han er jo deres lille angler bare mm -hmm. Men øh, det kunne godt lyde som om, at vi skal til at bevæge over i Dudley nu. Ja, nu har vi egentlig. allerede lidt øh, kommet ind på nogle af de ting, der er mellem ham og, og Harry. Og i den forbindelse vil jeg gerne lige fortsætte lidt med et Jeg ved ikke, om jeg vil sige et Jo, jeg synes, det er et problem. Ja, yeah. øhm, Og det er det her fat shaming, der er af Dudley. Mm -hmm. Og det er jo selvfølgelig fra Harrys synsvinkel, øh, så det er jo ikke nødvendigvis fordi at fortælleren, øh, at J.K. Rowling har været enig i at, at ville fat shame øh, Dudley. Dudley. Nej. Fordi senere vil der også komme tykke mennesker, som ikke er ubehagelige. Det er bare måden, som Dudley bliver beskrevet på i det her kapitel, som jeg synes øh, mange af de negative ting, der bliver beskrevet, om relaterer sig til, at han er meget overvægtig. Og det er jo på en eller anden måde ikke relevant for de ting han gør. Nej. Det og er jeg rigtig. har nævnt nogle eksempler hvor Harry han beskriver Dotty. for eksempel så øh, kan han se at der med Dottly de, for alle de her gaver at der er en ræsesykel og så siger Harry eller tænker, Harry øh, hvorfor havde ønsket sig en ræsesykel for blev en gåde for Harry. Dotty var tyk og fed og han kunne ikke få drave motion. <laughs> øhm, Den har jeg også skrevet. Noget. Ja. For det første behøver han ikke både at sige tyk og fed. Nej, altså sådan, vi fangede det godt, at du sagde tyk. Ja. Det, det, det, ligger, det er det samme, bare sagt mm. på to forskellige måder. Det ændrer sig ikke så meget på vores billede af ham. Du gør det bare, du understreger bare virkelig, hvor klamt tid han er. Ja. Altså, det, det er vigtigt, sådan han får det til at lyde. Ikke? Plus, at det er jo ikke, har jo ikke noget med hinanden at gøre. Man kan jo godt være overvægtig, og stadigvæk synes, det er fedt at cykle. Ja. Husk det, det er 90'erne. Det <laughs> er ja, 90'erne. Men ja, det er jo bare for at sige, at Harry er... Jeg synes ikke, Harry, som fortæller, er helt okay altid. Nej, det er han heller ikke. Jeg forstår godt, at han tænker ondt om Dudley, fordi at Dudley mobber ham. Øhm, men ja, han, han er heller ikke altid helt han, fair. Nej, det er han heller ikke. Han kører også hovedsageligt på det fysiske og så på, at uh, Dudley skulle have en meget lav intelligens. Ja. Jeg har også skrevet nogle, nogle andre ja. eksempler ned. Øh, men mindre du vil sige, Dine? Øh, jamen, jeg har to på næste side også, hvor at, uh, Harry for det første beskriver, at Dudley er fire gange større end ham selv. Ja, den har jeg også. Og okay. det, altså, det kan jo ikke passe. Det jo, altså, så skulle det være, fordi han var både højere og så bredere. Jeg tror simpelthen ikke på, at han er fire gange bredere end, end Harry. Nej, det, det er Harry, der er for vildt. Og det er igen for at understrege det her med, at han er fedladen ja. mere end typisk. Sådan sådan en, en, en, en halst der sådan... Ligger i folder. Det er, det er næsten det billede, vi skal få af Dudley, ikke? Jo. Oh. Øhm, og det sådan ser han sandsynligvis ikke ud. Nej, det ja. gør han ikke. jeg elsker at overdrive. Også øhm, nederst på samme side, der, der beskriver han, hvordan Tante Petunia synes, at Dudley ligner en af Raphaels engle. Og så, siger Harry, oh, så, eller så tænker sjovt. Harry, at han synes nu nærmere, at Dotly ligner en gris med på ryg. Ja. <laughs> og det er, en, det er en sjov kommentar, og som barn har jeg helt sikkert grint af den. Men nu tænker jeg også, det er godt nok også ondt at tænke sådan. Ja. Jeg, jeg tror, jeg vil sikkert tænke det samme i, i situationen, men jo, det er, det er virkelig ondt. Ja. Jeg har en anden faktisk ja, fra side høder. 1. Det handler om billederne, som Harry selvfølgelig kan mm. på billederne af Dotly. Hvor han kalder ham en lyserød skumfidus i, øh, i varierende hatte, tror jeg, der står. Øhm, til en, mm. øh, en velvoksen dreng. Og det, altså, og, og på engelsk står der så large boy. Mm. Så det bliver selvfølgelig igen indikeret, at han er en stor dreng. Men det der med en lyserød skunkvidus. Man kan bare forestille sig en virkelig tyk baby, der sidder i en badring, og så har sådan en, en lille badehat på. Og sådan. Altså, det er et virkelig godt sprog, men altså, det, han er mega tyk. Mm. Det er det, vi skal få ud af den her beskrivelse af ham. Han er mega tyk, og tyk er dårligt, så derfor er dårligt. Mm. Det er lidt, ja. det, de, de, de prøver på at understrege for os her, ikke? Ja. Og det er jo det man i moderne termer kalder fat-shaming Ja. Lige præcis. Og selvom med, at han skulle ligne onkel Vernon. Og Onkel Verner, han er bare bliver bare også virkelig beskrevet usjældne, ingen hals mm. og små griseøjne og Ej, men det er ja, bare igen at der er henvisning til gris. Ja. At det er det er lidt groft, synes jeg. Ja, det er det godt nok. Det er det godt nok. Ja. Øhm, I forhold til hans personlighed. Ja. Så, øhm, så bliver han jo beskrevet som en bølle. Han er en rigtig lille bøllemis. Øh. Bøllemis var måske ikke ordet, jeg vil bruge. Nej, vi <nej. laughs> kan godt blive om bølle. Nej, det er svært at sige bølle ja. uden at sige mis. Ja, nej. det hænger sammen. Det gør det lidt. Nej, han er en rigtig lille bølle. Øh, og, og han slår dem, som er mindre end ham selv. Og det er selvfølgelig Harry, fordi Harry er tættest på. Øh, og, og det er også sådan lidt... Hvor har de bare fejlet, de forældre? At mm. de har det er ligesom, at det... Ligesom er det de har fået ud af ham, at han bare er blevet aggressiv og udadfarende. Og altså, det, det, han er nærmest sådan en lille, ja, altså nu kender jeg ikke de specifikke termer for, hvad man skal være, når man er psykopat eller sociopat, men han er totalt ja, noget galt. mentalt. Altså, at ja. man, man er så udadreagerende. Det er også lidt i forlængelse af noget af det, vi snakkede om i sidste afsnit, eller episode, øh, omkring det, det her med, at deres opdragelse bare slår fejl. Fuldstændig. Øh, og de elsker ham på en forkert måde. En lidt sygelig måde, og, faktisk. En, en sygelig måde, og det kommer totalt øh, tydeligt til udtryk i det her kapitel, hvor at, øh, ja, for det første, at de ikke ser noget til, at han er mobber. Mm -hmm. øh, vi hører også, at Harry holder sig på afstand, inde i Zoologisk have, fordi han er bange for, at Dotley og Dottles ven lige pludselig, vil, Perry. Perry er, at de lige pludselig vil jagte ham. Mm -hmm. Hvor jeg tænker, at Vernon og Petunia er med Så det, at han tror, at Dudley kan finde på at jagte ham foran sine forældre Er jo også et tegn på, at de aldrig rigtig siger noget til det, når han mobber De er så ligeglade, de er mm. De er så ligeglade jeg, jeg køber den her med, at han er en mobber Jeg køber ikke den her med, at han nødvendigvis skulle være fed som en grinde gris Men jeg, jeg tror på, at han er en hans og unskripshul Det, øh... det køber jeg også ja. Fordi hvorfor skulle Harry ellers være så bange for at, at blive løbet efter? En etologisk kæve, lige præcis. Lige præcis. Også, øhm, så er han også møgforkælet. Møgforkælet, lige præcis. Det var også det, jeg lige ville til at sige. Dottley har jo fødselsdag i det her kapitel, og han får 37 gaver. Ja, han tror først, der er 36. Ja, okay. ja, mega sur, fordi hvordan kan det være? Det er to mindre end sidste år, eller hvad lige det præcis. han siger. Og så finder han ud af, at okay, der var 37, og han kan heller ikke rigtig lige regne ud, fordi så siger Petunien, at vi køber to nye til dig. Og hvor mange er det så? Og, ja, så kan ikke han ikke regne ud af, at det er så 39. Altså, han er også... Øh, ikke super intelligente. De har ikke fremelsket øh, intellektuelle kvaliteter i ham i hvert fald. Kan vi godt blive enige om det? kan vi godt blive enige om. Og, og det er selvfølgelig... og De har heller ikke fremelsket taknemmelighed. Nej, det har de ikke. Men, men det er også sjovt, fordi de er begge to, altså på og Petunia, de er begge to meget sådan materialistiske overfladiske, og overfladiske, og går ikke op i værdier overhovedet. Øhm, jeg sad og kiggede lidt på deres øhm, baggrundshistorie øhm, her i grafis. På Pottermore? På, på Pottermore, faktisk. Ja. ja øhm, og, og jeg har noget andet, der kommer senere, øh, som ikke vi Som semi relaterer sig til det her, men, men det, det tager vi lige lidt senere. Ja. Øhm, <laughs> men, men de mødtes så ind i London, hvor, øh, hvor hun ligesom faldt for ham, fordi han var total overflask og nederen, og snakkede kun om sig selv og sit job og de der bor hvis <laughs> jeg har læst den samme artikel, kan jeg være? Ja. Ja, hun, hun var flyttet <laughs> ja. til London, fordi hun ja. skulle bare væk fra Lille og sine forældre, som elskede hendes søster for alle de nydere, magiske ting, hun kunne. Ikke? Um, så ja, hun, hun skal bare have alt andet mm. end gode intellektuelle kvaliteter, um, og det har hun så fået. Så tillykke med det, Petunia. Ja, ja. <laughs> sikkert catch. Ja, for satan. <coughs> øh. Men også øh, den samme artikel, som du refererer til, der står der også det her med, at på første date, der snakker han kun om sig selv. Han spørger overhovedet ikke ind til hende på den her date. Mm. Og man tænker bare, at enhver anden kvinde ville tænke, det gider jeg ikke, det der det er. Lige præcis. Men, øh, ikke ja. petunia. Nej. Han havde ikke nogen hals, så, så det var lige det. Ja. Det var lige ham, det skulle være. Ja. Ja, det er godt nok. Men det... Øh, folk har jo deres egen smag, og det er jo fint nok, hvis man kan lide folk, der råber andre og... Bare generelt dernede. Mm. Øhm. No judging. No judging. Ja, nu er vi så nået over til Petunia og Vønerne. Ja, ja, lad Meget smooth, smooth overgørende. Ja, vi har det vi er vi blevet gode til. Ja, ja, helt sikkert. Ja. Jamen, øhm, det første, jeg har noteret, det er det her med, at Petunia hun nærmest behandler Harry som en huself. Alf. Mm. elf, En huself. Æm, altså, det der så med, når han når han godt kan bruges til noget, så, så er det fint. Så kan han lige komme ud og stege bacon eller stege og sådan noget. Men det øjeblik, hvor hun ikke har brug for ham til noget praktisk, så skal han bare være væk. Hun vil ikke se ham, hun vil ikke høre ham. Han skal bare slet ikke være til stede. Hun gider ikke besværligt gøre sit liv med at interagere med ham overhovedet. Det er faktisk det er det er sådan... lidt slaveforhold. Det er det faktisk. Ja. Altså, det var virkelig, virkelig voldsomt, egentlig, at behandle en 10-årig sådan. Mm. Øhm, så det her med, at hun så lyver så meget for ham, som hun gør især omkring den her, den her bilulykke, som hun har fundet på, øhm, hvor hun så fortæller ham, at hans ar... Øh, ja, kom fra den bilulykke, og så siger og så lad være med at stille den slags spørgsmål. Mm. Den er sådan, Ej, det er bare så usundt. Ja, og det er også hvis man skulle trække det her op på sådan lidt mere øh, psykologisk plan, så det her det er så vigtigt, har man jo fundet ud af for mennesker at vide, hvad kommer vi fra. For eksempel øh, børn der bliver adopteret, det er så for rigtig mange, ikke alle selvfølgelig, men for rigtig mange, vil de så gerne vide, hvad, hvad kommer jeg fra? Hvem er mine biologiske forældre, eller, øh, folk, der blevet, eller børn, der er blevet undfanget ved hjælp af regensklasse øh, med anonym donor, ikke som altid har et eller andet øh, sådan indre uro over, hvem, mm -hmm. hvem, hvad er det, jeg kommer fra? Ikke? En konflikt, ja. Ja, og det er bare så dybliggende i langt de fleste mennesker, at vi vil vide, hvad er, vi, hvor, min, hvad er min historie? Øhm, jeg tænker da også, at det har noget, at gør med, at slægtforskning er blevet så populært blandt ældre. Mm. At der er der sådan en interesse i, hvad er ens baggrund. Helt sikkert. Så det, at hun lyver om hans baggrund, og på den måde også øh, lyver for ham om, hvad hans ident rigtige identitet er, det er virkelig ikke i orden. Det er virkelig absurd. Altså, når, når, man, når man tænker over det, hun har sandsynligvis ikke fortalt ham noget som helst om hans forhold. Han ved ikke, hvordan de ser ud, han har ikke nogen billede af dem. Hun, han, han ved måske, at hans morfar hedder Lillia James. Mm, det tror jeg godt, han ved, ja. Og det er måske nok det, egentlig. Jeg kunne ikke forestille mig, at de har siddet ham ned på noget tidspunkt, og så har sagt, lad mig lige fortælle dig lidt om min søster. Øhm, og det er bare forkert på så mange niveauer. Man ikke? Og når hun, har den viden, når hun har den viden om hans forældre, og så nægter at give ham den, fordi hun forventer, at hun ligesom kan straffe magien ud af ham og løve den ud af ham, det ved hun jo godt, at hun ikke kan. Mm. Det er jo så tydeligt, at han er troldmand Allerede nu Ja, det er det ja. øh, Og Men han det... fornemmer jo godt selv At der er noget, hun ikke fortæller ja. Der foregår, han, vi hører til sidste i kapitlet Det her med, at øh, fremmede mennesker kommer hen og sige hej til ham Og giver mm -hmm. ham hånd og sådan noget Så han ved jo godt, at der er et eller andet, jeg ikke får at vide Fordi hun bliver også panisk og vil væk hver gang det sker ja. øhm, Og straffer ham gerne Og straffer gerne. ham faktisk for det ikke? Så han, han mistænker også lidt hende for at lyve med et eller andet ja. Han ved bare ikke helt, hvad det er Nej, men jeg, jeg tror også bare, at han, han har fået sådan en opfald af, at hun, hun havde hans søster, og hun havde hans far, og de var bare ikke med vær, mm. Så derfor taler vi ikke om dem. Og hun Nej. er virkelig... Altså, jeg synes, i det første kapitel, der var hun sådan til dels kærlig. Øhm, men i det her fremstår hun bare så bitter og så ondskabsfuld. Ja. Yeah. Og det er jo... Ja. Jeg har faktisk et punkt, som jeg gerne vil nævne for dig, som... Nu, fordi vi kan ikke lide Petunia. Det, vi snakker jo i hvert fald om hende på den måde, ikke? Men også, der var også noget, jeg, der gjorde, at jeg fik lidt ondt af hende i det her kapitel. Ja. Og det er jo det, J.K. Rowling er god til. Hun er god til at ramme flere følelser. Øh, og det er det her, øh, vi har været lidt inde på det der med, at øh, forfik er blevet syg, så hun kan ikke passe Harry. Og så spørger vennerne øh, Petunia, jamen, hvad så med øh, og, øh, mm -hmm. hans, eller Martha, hans øh, søster, hvor Petunia siger, jamen, hun kan ikke lide Harry. Og så er den eneste anden, de kan spørge, det er hendes øh, veninde Yvonne. Og hun er på ferie, så hun kan heller ikke passe ham. Mm -hmm. Altså det er de tre mennesker, de har i deres liv, der kan passe Harry. Det siger også noget om, hvor ensomme de er den her familie. Ja, det er rigtigt. De har ikke nogen omgangskreds. De støder alle væk fra os. De sig. støder alle væk. Ja, og det er ikke... Jeg tror bare, at jeg fik sådan lidt ondt af hende, da jeg læste det. Fordi jeg tænkte, hold dig op, hvor er det sørgeligt, hvis du kun har så få omkring dig, der ja. kan hjælpe dig. Jamen, det er rigtigt. Hun er Men jeg tror også igen, hun er... Det er jo nok hende skyld, ja. Hun er sådan lidt på en eller anden måde mokler versionen af Malfoy-familien. Mm. Altså, hun synes, hun er bedre end alle andre. Hun skal sidde på toppen, og derfor skal alle andre ikke i nærheden af hende, fordi de er gode nok. Jeg tror egentlig... Det er også virkelig trist, men jeg tror, det er noget, hun selv har valgt. Hun har besluttet sig for, at andre mennesker ikke er gode nok til hende. Mm. Og det er derfor, hun går snære og sådan noget. Hun er ikke interesseret i rigtige altså sådan, menneskelige interaktioner. Hun vil ikke have relationer til andre. Nej, hun kun er kun interesseret i det overfladiske. Lige præcis. Hun, det, hun, hun slader, fordi hun synes, det er sjovt. ikke? Men, men hun, hun synes, hun er bedre end alle andre. Og derfor interagerer hun ikke med andre mennesker. Det er i hvert fald den opfattelse, jeg har af hende. Mm. Og så, også, så er hun så også bitter, selvfølgelig, fordi hun ikke fik det, hun gerne ville have, som så ja. var at komme på Hogwarts. Og det er jo ja. synd, men jeg har virkelig svært ved at have en kvinde, der låser en lille dreng ind i et pulverkammer. Ja, og det, oh, nu lyder jeg, som om jeg er, Nej, det er... fint. <laughs> det er bare fint. Min pointe var egentlig bare, at der er flere lag ja. på hende. Og, og det umiddelbare er det her, der er rigtig træls ved hende, som vi har været inde på. Og så ja. er der bare også det lag, hvor jeg tænker, hun har godt nok også nogle sociale problemer, der gør, at hun ikke har nogen venner. Og ikke har noget familiekontakt. Altså, øh, de har hende her, øh, tante Martha, mm -hmm. vennerens søster, men det virker ikke, som om de rigtig ser hende. De bruger Nej. hende kun til, når hun skal passe Harry. Nej, det er rigtigt. Øhm, så, så det kan godt være, at det er hendes egen skyld, og det er noget, hun selv har valgt, men jeg tror også, det handler lidt om den her, de her teenage-periode, som bare er gået fuldstændig galt for ja. hende. Ja, det er også lidt af den overbevisning. Altså, bare fordi vi godt kan forstå hende, er mm. det ikke ens betyderende med, at vi godt kan lide hende? Nej, nej. Ej, altså, det er heller ikke, fordi jeg godt nej, kan lide nej. hende. Nej. Det, det er jo det, er, det jeg ja, prøver ja. at sige, at bare fordi at du, kan, du kan forstå, hvorfor, hvor hun kommer fra, og hvorfor hun gør, som hun gør, er det jo ikke ens med, at, at hun er et godt menneske. Nej. Eller at du synes, hun er et godt menneske. Mm. Øhm, men hun har, da, hun har da sikkert også nogle, nogle OK-kvaliteter. Okay i forhold til sin familie, men ikke i forhold til den her lille knægt. Nej. Um, ja, det var vist nok om Petunia, tror jeg. Nej, jeg har lige en ting. Det her med, hun kalder ham Pusse nusebase. Er det dødtelig, hun kalder det? Det er dødtelig, hun kalder det. Og så på engelsk. Jeg var lige nødt til at slutte op, fordi jeg mm. skulle lige se, hvordan det var, de, de oversatte det. Dinky Dirty Dums. <laughs> Fedt. Oh, det var bare så mega klammer. Altså med de der sådan virkelig slibrede kælderen. Ja. Altså det er også nok, det er hans mor. Men åh, oh, jeg kan godt forstå, at Harry går og griner lidt i skægget over sådan nogle kommentarer. Dinky dirty dumps. <laughs> og Ej, den er god. Ej, den er vildt god. Ja. Um, jeg havde egentlig ikke så forfærdelig meget til vennerne. Nej, jeg synes, han, øh, han er lidt fraværende i det her kapitel. Han er der egentlig bare mest til at skille Harry ud. Ja, låser ham inden. Låser ham inden, ikke? Advar øhm. ham. Og advar ham. Men... Til gengæld, så øh, var der den her historie med, hvordan de mødte hinanden. Og, øh, det var egentlig først, øh, jeg, jeg tænkte... Nå, skal vi skal... snakke om det senere? Jeg tænker, vi tager den i fri leg. Vi tager den i fri leg, ja, til sidst. <laughs> Nej, men så har jeg heller ikke mere til, til vennerne. Nej. Men, øh... Godt. Så, jamen, så tænker jeg, at vi går videre til vores, vores lille temaafdeling, ja. som den her gang hedder ensomhed. Ja, det kan vi vist godt blive enige om. Det må være, det er sådan gennemgående for alle karaktererne på en eller anden måde i det her kapitel. Ja. I hvert fald især Harry, men også lidt Fru Fik, tænker jeg. Hun ja. virker altså også som en meget ensom, sådan kattedame. Kattedame, ikke? Jo. Ja, Det er sjovt, at du siger det, fordi jeg tænkte faktisk på Boaen. Ja, ja, det er rigtigt. Men det, jeg, jeg havde ikke overvejet så meget, at Fru Fik også egentlig hørte ind under den her. Men, men jeg havde, øhm, jeg, jeg sad og læste den, og, og scenen med Boaen er ikke så langt. Tro side eller sådan noget, tror jeg, den er. Mm -hmm. øhm, men det er bare virkelig... Det er den, den samme situation, de to står i. Altså, Harry er lukket inde i det her pulterkammer, og slangen er lukket inde i det her bur. Der er ikke nogen, der taler til Harry. Der er ikke nogen, der taler til slangen. Det gør de. De taler om den og står og prikker på dens, på dens glasbur, ikke? Men Det har den til at gøre lige noget. Lige præcis. Men ja. den interagerer ikke med nogen. Den er der bare. Øhm, og de bliver også begge to lidt reddet af magi. Jeg synes ja. bare, det var sådan... Og de det... har begge to stamme baggrund. De kender ikke deres ophav. Lige præcis. Altså jeg synes, det var meget sigende. Og så også det her med, at det er en slange. Jeg ved godt, at han, han er godt. det ved han ikke endnu på det tidspunkt. Mm. Men generelt får vi ved, at slanger er dårlige. Slanger er et dårligt symbol, det er det ondeste tegn. Øhm, det er altid relateret et eller andet negativt til de her slanger. Så det er virkelig sjovt, at hun har valgt, at det skulle være en slange, der skulle interagere med ham her, synes jeg. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har bare tænkt, det var fordi, at han... For at understrege, at han er slange. Ja, det ja. har jeg egentlig bare tænkt, det var altså, ja, Men der ja. kan jo godt trækkes et eller andet symbolik ud af det, helt sikkert mm, Altså det sad jeg i hvert fald over, jeg var sådan lidt at det for at, at vise, at han har noget mørkt i sig Er det for at vise, at han måske vil passe godt ind i Slytherin at det for at vise, at øh, slanger og andre typisk mørke ting Ikke nødvendigvis er så dårlige, mm -hmm. som vi tror de er Altså det her med, at Slytherin ikke nødvendigvis er et dårligt sted end op Altså jeg, jeg, jeg synes bare, det var meget sigende, at det var ja, en slange det er det det er det også. Jeg er faktisk meget enig i alle dine tanker omkring det. Jeg tror, det kan være lidt på grund af det hele. Ja. ja. Det er... Fordi det er jo ikke en dårlig interaktion overhovedet. Altså, det... Nej, og man får vildt... Altså, der er noget smukt i, at Harry og slangen på den måde øh, har en forbindelse. Ja. Fordi, at de kan genkende lidt af sig selv i hinanden på en eller anden måde. Det er præcis. Også det der med, at han ikke nødvendigvis... Nu ved jeg godt, at hans øh, patronus er en hjort. Men det der med, at han også identificerer sig så meget med noget, der ikke bliver anerkendt eller anset for at være godt. Mm. Det, det, det kunne jeg godt lide. Ja, det synes jeg sagde rigtig meget ja. om ham. Det minder mig om, om, om. Tror du, der er en eller anden symbolik i, at den der glasråd forsvinder, udover at det er, at Harry han, øhm, har magi? Har magi, som er det sådan mere åbenlyse svar, som er det måske det, man tænker som barn, ikke? Men man tror du, ikke også, der er en symbolik i, at, at han det jeg, ja, for et gennembrud lige præcis. Der er en åbning ind til noget nyt. Jo, der er en tror jeg. åbning ind til nogen, som han kan forstå og som kan forstå ham. Ja. Jamen, det er jo også lige præcis på grund af det der med, at glasruden forsvinder, hvilket han jo så er skyldig, og slangen forsvinder ud, og vi hører aldrig om den igen. Det er det samme, der sker for ham. Han får lov til at forsvinde ind i en ny verden, som han aldrig har set før. Mm. Så det var derfor, jeg, jeg, jeg relaterede ja. de her to karakterer som, eller nu ved jeg ikke, om den slange er en karakter. Det er den ved lidt. Den har, den har jo, en, en replik. Det jeg synes godt, kalde den karakter. Den øh, snakker, da. Den snakker. Øhm, uh -huh. Jeg synes bare... Det kan være, at vi lige skal have den uh, sætning med, bare yeah. fordi den, synes jeg, den var meget god. Please do den, say it. finder jeg lige her. <clears throat> Det var på en af de sidste sider. Du skal huske at lave slangevisken. Ja. Brasilien, jeg er på vej. Tak skal du have, amigo. <laughs> <laughs> Og så der, hvor Harry bare sådan... Øh, jeg ja. <laughs> Åh, det er så sjovt. Øh, var det bare mig, eller? Var det bare mig? Pardede lige på skældet? Og... <laughs> ja. der han, han fatter bare ikke en af jeg gør ikke den dreng. Ej. Så var jeg sådan, om Nå, den bevæger sig og gør, som om den kan høre, det er godt nok. Nå, ja, ja, der er nok ikke noget med mig. Jeg, jeg er bare en helt normal dreng, som en gang imellem bliver klippet, og så går alt mit hår tilbage igen. Ja. ja, han er ikke helt sådan bevidsthed om det. Det igen det der med, at han ikke helt ved, hvad hans identitet er endnu. Nej, det er rigtigt. Men, øh, men ja, der er helt sikkert meget symbolik i den her scene. Ja. Øh, skal ja. vi lige gå over til sidste punkt? Freestyle. Du havde ikke, du havde ikke mere til øh, ensomhed? Ikke andet end det, jeg nævnte med Petunia, at hun nok også er lidt ensom Nej. i forhold til det her med, at hun ikke har nogen venner ja, eller er familie. Det er nok ret mm. Ja, okay. Men så er det Og jo. så Fik, ikke? Så Fik, ikke? Ja. Jo, selvfølgelig. Og de stakkels katte. Jeg elsker det med, at hun bliver sur på en af sine katte senere, fordi hun falder over den. Jeg tror, det er kapel 3, hvor hun er sådan... Man skulle i hvert fald ikke se mere på de der katte, fordi der var ja. en af dem, der var skyldig, at hun havde brækket benet. Og ja, det kan jeg slet ikke huske. Nej, det er fordi, det står i kapitel 3, tror jeg. Ja. <laughs> jeg læste lige lidt... Øh, lidt lidt fra ud ja. <laughs> ja. Nej, den her overvejelse, som vi har snakket om i forhold til uh, petunia det var fordi mm -hmm. sidste uge, der snakkede vi om, kan om de må har mødt Lily og James, om de har haft sådan et parmiddag. Og det har de fandt jeg så ud af, fordi jeg søgte på Pottermore. Det var faktisk det tilfældigt. Jeg gik bare ind for at sidde og, og sten lidt på Petunia for at se ham. Og der var en forklaring for, hvorfor hun var så vanvittig. Ja. <laughs> øhm, <laughs> øhm, og så, så finder jeg så det her. Og det står på engelsk, så jeg læser på engelsk. Fordi, det er Yes. The couple's first meeting with Lily and her boyfriend, James Potter, went poorly. Vernon tried to impress James with the car he drove, and when James responded by describing his racing broom, Vernon assumed he must be living on unemployment benefits. James <laughs> told Vernon uh, about his parents' fortune in galleons, but since Vernon could not tell whether he was being <coughs> had or not, he became angry. The evening ended with Vernon and Petunia storming out of the restaurant and Lily bursting into tears. Yeah. Så det er sket. Ja, de har mødt hinanden. De, og det var Aked, som vi også blev enige ja. om i sidste episode. Og ja. uh, det måtte det have været, hvis de havde mødt hinanden. Lige præcis. Vi har ikke engang behov for fanfiction. J.K. hun har skrevet, skrevet det hele selv. Ja. Um, jeg synes bare, det er sådan... Åh, oh, det er også bare så synd. Man kan bare lige føle Lilith, der bare så gerne vil hendes søster. Jeg fik sådan helt ondt hjertet over. Mm. Hun sådan bare virkelig gerne vil hende. Og hendes søster har bare totalt skåret hende ud af sit liv. På den ja. måde. Og også det der klasse mellem... Uh mellem noget og, og James, ikke at de, de kan bare overhovedet ikke sammen. Det er helt forskellige værdier, de har. og Når James så prøver at, at gå over i samme boldgade, som det Vernon Vi gør... Vi og, og snakke om materialistiske ja, ting. ikke og så altså, han så prøver på det samme. Det, det fungerer det heller ikke, vel? Altså, Nej. Det, øh... det kunne være, at det havde været bedre, hvis... Ja, det, det ved... jeg ved ikke, hvordan det kunne være... Det kunne ikke have været bedre. <laughs> <Ej>. <laughs> det, men... det fungerer bare ikke. Det gør det ikke. Ja, man bliver bare næsten sådan lidt ked af det. I, når, man, når man læser sådan noget her på, øhm, på Pottermore, ikke? fordi ja. hvorfor får jeg ikke mere at vide om de her forældre i bøgerne, jeg ville så gerne... Ja, altså Harrys bedste bedstefælder. Nej, men egentlig øhm, James og Lily. Nå, ja. Jeg ved godt, nu får vi beskrevet mange gange, for vi ved, om oh, de er så gode mennesker, og de er så dejlige, og de øjne, blad, blad, blad. Du er lige så du af din far, og du er lige så arrogant og sådan noget. Ja. <laughs> ja. Altså, vi får beskrevet ret meget, men vi hører ikke noget om nogen af deres interaktioner. Vi ved ikke noget om deres liv. Vi ved... Øhm, hvad, vi finder et brev, som Lily hun har skrevet på et tidspunkt til um, Sirius i Soven. Det var den der side, der er blevet revet i stykker. Nej, det kan jeg ikke lige huske. Kan du ikke huske, at uh, Harry han går ind i huset mm -hmm. og så finder han den her side af et brev, som Lily hun no! har? Ja. Oh, jo, ja, ja, det kan jeg godt huske. Ja. Ja. Og så skriver hun, at han har fløjet rundt på en, ja, ja. en et kusteskaft. Hun skriver hvordan Harry som lille... Lige præcis. Ja, ja. Det er det eneste, vi får at vide. Og jeg synes, det er så synd, for det kunne virkelig godt tænke mig... Altså, vi får også lidt om deres, deres tid på Hogwarts, det ved jeg godt. Men hvordan de ligesom var som par. Mm. Og hvordan de interagerede med hinanden, når de har ting, det er virkelig ærgerligt, der er ikke, det er ikke er med. Ja, jeg vil prøve, om jeg kan finde ud af det til næste. Ja, altså jeg, jeg så, synes, det der er virkelig meget... Altså, han ville ja. så gerne vide noget om sin forælder, jeg ved godt, det er fra Harrys synsvinkel, alle de her bøger skrevet, så selvfølgelig, han ved det ikke. Mm. Men jeg vil vide det. Ja. Så det kunne være, at vi lige skulle gå på Pottermore. Ja, det godt være, at se, vi lige skulle. der skulle med. være svar på noget af det her. Det er ja, ja. jeg, jeg er også interesseret i at vide mere om. Ja. Godt tænke mig at få lidt af deres, deres baggrundshistorie, hvordan de blev kærester mm -hmm. og alle de her ting, ikke? Det kunne være virkelig, veldig godt. Ja, det var egentlig det, jeg havde til frileg. Havde du noget til frileg? Ikke andet end, at øh, fra samme artikel, som du læste op fra lige før, derfor vi, vi snakkede også i sidste episode omkring, hvordan at, øh, Petunia havde fået at vide, at Harry var blevet født, og hvordan hun vidste, at han hedder Harry. Ja, det er rigtigt. Og der står i den at samme artikel, øh, som T.K. Rowling har skrevet, at øh, Lily har sendt et brev med et billede af Harry som spæd oh. til Petunia. Så det er derfor, at Petunia ved, øh, at Harry eksisterer. Altså i kapillet? Ja. Ja. Okay. Ja. Ah. Så så fik vi også lige svært på det. Interesting. Åh, mm. oh, jeg havde en sidste ting. Yep. Det, var, I det. <laughs> det har altså ikke noget at gøre med noget, af det, jeg kan, kan bilde overhovedet. Ej. Men det var også i forhold til gang, hvor vi snakkede om Dumbledores næse. Mm. Der står jo, da vi får ham beskrevet, at hans næse er blevet brækket mindst to gange. Og vi ved jo så, at uh, den ene gang, det er på grund af Aberforth. Fordi hans bror, hans bror, ja. hans bror slår ham og at uh, det er deres der søsters begravelse. Um, og det viser sig så, at der ikke er nogen, der ved, hvordan hans næse ellers er brækket. Der er, folk har siddet og diskuteret det, øh, men der er ikke nogen andre hins til, hvordan de skulle, at det skulle kunne lade sig gøre. Altså, grunden til, at vi ved, at hans næse har været brækket, det er, fordi han ikke selv har helet den. Han har ladt den hele naturligt hvilket troldmænd generelt ikke gør, Fordi, hvorfor skulle man, når man har magi? Øh, så, så, så han nok lader den hele efter Aberforths slag for ligesom at minde sig selv om, at det her skete, og det bliver han nødt til at angre og gøre noget ved. Mm. Men at vi, får, vi ved ikke, hvorfor den er blevet brækket igen, og han ikke har helet den efter det. Nej. Det kan selvfølgelig være det skidt før. Men der var nogle teorier om, at det kunne være, at han har øh, i hans forskning, han, han finder ud af det her med de 12 forskellige slags sprog af dragblod, at der måske er sådan et eller andet, der er sprunget op i luften, ja. og, eller i luften og så har eksploderet ja. i hovedet på ham, eller, eller noget lignende. Men ja. der er ikke noget svar det? kan være, at der er en, en lytter, der har en, en, et, bud. et bud på det. Så vi vil gerne ja, ja. høre det. Det er sandsynligvis ikke kan ikke noget som helst af det, hvis det ikke står i bøgerne vel. Men mm. det undrer mig bare, at hun ikke havde sådan fortalt, hvordan hans næse helst var blevet brækket. Nej. Fordi de kan jo godt hele de ja. der næser. Det må vi se, om vi får svar på senere. Nok ikke, men man kan ja. da håbe. Øhm, ja, men så kan det være, at vi skal til at slutte afsnittet er i dag. Ja, vi, vi, vi, vi vil gerne slutte af med et citat. Det er en ting, vi, vi gerne vil gøre yeah. i hver episode. Og du havde et afsnit i dag. Jeg har et citat, eller, eller et citat til i dag. Og sidste gang, der valgte du jo et, et rigtig fint og sjovt <laughs> citat. Det var det der med citron, så ved. Mm -hmm. øh, Og i dag, der har jeg valgt måske et lidt mere sørgeligt citat, men jeg synes, det er rigtig øh, sine for det her kapitel. Ja, yeah. signifikant. Ja, så det lagde lige højt. Det er Harry, der har spurgt Petunia omkring det her med, hvorfor hans forældre er døde. Og så svarer hun, lad være med at stille spørgsmål. Og så svarer, eller skriver J.K. Rowling, det var regel nummer et i familie Durslits selvfærdige liv. Ja, det er godt nok, det er godt nok det er det, meget råd. sine. sige. Øhm, næste kapitel, ja. det er øhm, det, der hedder De Mystiske Breve. Mm -hmm. Og det tager vi næste uge. Ja. Så tak for den her gang. Ja, selv tak. Once again you astonish with your gifts, Potter. Gifts mere mortals you can only dream of possessing. How grand it must be to be the chosen.